Не схотіла дурна у княгинних світлицях жити. Що робити там? Тільки прибирати та збігати туди, куди зводить княгиня. І добре зробила Анна, наказавши ті відстюбати відстюбати зухвалодівку батогами на стайні. Сьогодні привели нову, Вдовго не буде княгиня. Щоправда, і ця опирається. Та це вона комизиться, щоб ціну собі набити, щоб княгиня добрішою до неї була. «Дякувати буде їй, Світозарі Анна-заслужницю! Охайна така і метка!» Анна обернулась і побачила Світозару. «Чого ти так рано встала?» «А я не спала, княгини. Чого, як ти ходиш по світлиці? Хочу тебе розвеселити. Облиш сумні свої думки і не побивайся. Заспокоїтися тобі слід. Ти так себе вчора до злості довела». — З тією дівкою? — швидко запитала Анна. — З нею. А я тобі подарунок сьогодні. Який — Який? — зацікавилася Анна. Іншу дівку привели. Із лиця хороша, і руки моторні. Тобі сподобається, Ти любиш таких. Анна вхопила Світозару за плече. — Спасибі тобі. Данилові скажу, як ти мене тут розважала. І він тобі подарунок дасть. От і добре. «Вже й не сумуєш, чи треба через якусь нікчемну дівку себе терзати?» «Ходімо, нову покажеш», – потяглась від Азару з вежі. Вони похабцем пішли до княжого терема, увійшли в сіни, а звідти в довгу світлицю, потім перейшли в меншу, поминули ще одні двері і опинилися в широкій багатовіконній світлиці. «Посидимо, відпочину трохи швидко йшли». Потягла Анна світозару до лави. Ух, втомилася. І ночами не сплю. Сон тікає від мене і вдень не засну. Хочу цими світлицями. Не знаю, до чого взятися. А до чого братися? За княгиню все зроблять, тільки гукни. Анна ніби не чула цих слів і продовжувала. Занудитися можна. А чого та дівка не схотіла? Плакала, казала, що хвора. У неї під галичем вбито чоловіка, коли в набіги з кріпості ночами ходили. «Звідки вона знає про чоловіка?» – невдоволено спитала Анна. Гінці розповіли, тоді їх п'ятьох було вбито». «Так що?» – надула губи Анна, вбито. «Не їж, вона жива? А коли її до княгині беруть, як вона сміє не хотіти?» зараз взяла її за руки. «Заспокойся, княгине. Ти ж прогнала її. «А Як вона посміла мені перечити? Тупнула ногою Анна. Сухне, каже, у грудях болить, не може нахилитися, сказала Світзара, і щоб відволікти Аннину увагу, звернула розмову на інше. От я приведу тобі нову. Не може нахилитися, не невгамовалася Анна. Світозара хотіла утішити її, але й не вдалося. Раптом вона почула цокіт копит і закричала. «Хтось їде?» Анна прислухалася. «Так, біжи до вікна, Світозаро!» Світозара підлетіла до вікна. «Гонець!» – радісно вигукнула. Анна зблідла і ледве вимовила. «Біжи, веди його сюди!» Світозара подалася в світлиці. І скоро повернулася. За нею обережно йшов гонець. Переступивши поріг, він схилив голову, витяг з-під кольчуги скручений пергамент. Поклін тобі, княгине. Князь Данило велів кланятися і сказав, що він живий, і здоровий. Ти його сам бачив живий. Де він зараз? Живий. На понизі, за Дністром тепер він. З князем Стиславом. Скоро дома буде. Була битва велика. «А князя не поранено?» «Ні, цілий він». «Я ж казала тобі, княгине, Підскочила до Анни Світозара. Анна закрила обличчя руками і почала хлипати. Гонець не знав, що робити. Світозара махнула йому, і він швидко вийшов. «От бачиш, все добре!» Сокотіло біля Анни Світозара. «Тепер ти веселою будеш». «Веселою!» «Клич цю дівку!» Світозара вийшла з світлиці і наказала привезти дівчину. Анна поправила на собі сукню, торкнула пальцями зачіску. Служник не сміливо відчинив двері і впхнув до світлиці високу струнку дівчину. Вона боязко зупинилася біля порога. «Іди ближче», наказала Світозара. Дівчина зробила кілька кроків. Анна здивовано оглядала її. — Вірно, — говорила Світозара, — ця дівка лицем хороша. — Як тебе звуть? — суворо спитала Анна. — Оленка, — тихим голосом відповіла злякана дівчина. Вона стояла освітлена ранковим сонцем, блискотіла її довга руса коса, перекинута через праве плече. Благально дивилися її голубі очі. На схудлих щоках грав рум'янець. Тремтіли повні по дитячому пухлі губи. Чия ти? суворо спитала Анна, ображена красою дівчини. Де вона така виросла? подумала вона і порівняла її красу з красою Світозари. Оленка видавалася кращою. Діда клем'яти онука, він вам мед привозить, ледве вимовила Оленка. Світозара спостерігала за обличчям Анни. І не могла зрозуміти, задоволена Анна чи ні. Анна кусала губи, на її щоки лягли тіні. «Будеш у мене служницею», – сухо сказала вона, і повернулася до вікна. Світозара шипнула Ленці. «Дякую, княгині, за ласку, вклонися. Оленка відштовхнула Світозарину руку, підійшла до Анни і впала на коліна. «Прошу я вас, не беріть!» і вклонилася аж до підлоги. Анна Ручка обернулася як, і це відмовляється. Світа зараз ще не бачила її такою розлютованою,